The Killing, heter han The Killing Har du sett den? Nei, jeg har ikke sett den Suveren film? Ja, seri Seri? Ja Er det snakk om uh, The Killing? Det er det den der broen, er det gøy? Uh, jeg tror det er sånn engelsk den er uh, American Hva er som er basert på det, tror jeg? Ja Det vil tiden vise? Ja The killing var det som började detta upptaget. Jag tror vi raka och trycker på. Oh, ja, du har koll. Jasså. Blir man på ett experiment här nåt om mig? Ja, sett att du har ingen ehm självligt. Jag har. Jo. det arbeta då. Du har ju inget arbete att gå till sån mellan måndag fredag eller på måndag och fredag. <laughs> så kan jag helja. Det är jobb. <laughs> Dan fotboll. Vi är för gamla till att jobba helgen nu. För det ja. Eh, det är det som gör det. Det är flott bra. För ja, det att jag har lust att göra ting som kräver ett andra ett parhälger då. Så fortsätt med det. Ja. Men eh la oss se si hur det er vår situation då. Måndag, tisdag torsdag, fredag. Ja. Eh ingenting att göra. Nej. Nej. man finner på något att göra. Man finner ta upp allt visvas en <laughs> eh spyler ut. Allt en lång dag. For, for vi prater mye, ja. og av og til så har jeg pratet, i hvert fall uh, tilbakemeldingen har vært at det har kanskje kommet det, det mye ut Og, og ikke, hadde, har vært, ikke så mye det har vært all, helt nødvendig da, det er, vi prater mye Nei. så lite Nei, det er, er lidesmennom nødvendig, egentlig, mm. sånn men, alltid alt Men da, hvis vi kobler opp noen mikrofoner, ja. et, uh, et kamera til og med, hvis du er, uh, hvis du er glad i å bruke øya Ja eh hej till er. Viktigt publikum. Fan ja. publikum. Ah. Så uh, så sitter vi nog här då. Ja. I soffan. I soffan. Vi har det kanske på varför varför vi har pyntat. <laughs> <Ja. laughs> det är ju då utepuder. Det på sörlandsk uh, en pute för utendörs bruk. Ja. Det är blöde gonsonander och då blir det slick. Utepuder. Utepuder på insidan väggen. <laughs> ja. ja. Og, det er jo lyd, uh, lydforskning Vi har jo et, uh, et Arbeidsledighetsbudsjett som ja. <laughs> Dikterer utstyrsnivået Et, uh, et budsjett uh, På like linje med de som bygde Hirsals, egentlig vil jeg ja, si sånt. Ja, sånt uh, Det tok oss ikke rå til eggekartong Nei As Eller skum, eller hva det er vi hadde, Det var Udepure, her, så. Ja, Udepure. Ja. Og så det fungerer greit, ja, ja. Det. det er jo ikke noe klingklong her uh. Nei er, Det er vel vår vår egen røst Ja, vår egen røst Ja Og der er det med pling <laughs> Full, full, full pot Ja På vei hit i dag Ja uh, Du merker kanskje at jeg ankom litt sent Det gjorde uh, du uh, Det gjorde jeg Jeg sa jeg skulle møte opp tidlig Kom ja. litt senere enn ja, tidlig Ja, sånn så er det så, <laughs> så, Da kan du vel gå tidlig, tenker jeg <laughs> Sånn har det blitt Ja Vi har blitt stoppet På veien hit I politikkontroll Nej, Nej, Det det det ikke var Nei Statens veivesen Oi, med din bil men ja, min bil, den, den låter uh, som en brukt bil det kan, være, uh, det kan være, det var på grunn av der i de stod der, faktisk. Det kan virke som sånn, men jeg skjønner jo ikke helt hvorfor Altså hvis politiet blinker meg inn, så uh -huh. er jo det, det, det jeg føler det er, det er innenfor De har gjemmel til det, sikkert Ja Men statens veivesen føler jeg ikke er liksom, you're not my real dad Nei, men, det, er ikke, det er ikke politi Det er ikke det? Nei men, så, Men sa du det Terry? De? Nei, det er nei. det jeg oppfører meg jo pent, det vet ja, jeg, jeg, er, jeg er som Maverick ja. på rekord av det. Jeg gjør som som blinkede dem og sier Ja, og han får han det. <laughs> nei, fordi vi var vi var tre, vi var så der der på spillet. tre. T Tallet ja. var 3. 3 kjørte i kolonnen nesten. Mm, der du var nummer 3. Ja. Og hvordan der øh, eh uh, hu säg det. Säg <laughs> <Kvinnen, Ja. laughs> Som vad hade fått lov att vifta med den där pingpong racketen som <laughs> som det blev brustet uppe. Det där är ju den, den, er jo, den er perfekt. Mhm. Mm på Juleborg Og i arbete. Ja. Og der, hun uh, hiver seg ut i veien, og så vifter hun ja. vifte mot meg, Akkurat som sånn om jeg hadde liksom vært uh, nesten hovedmistenkt fra De to andre bilerne foran deg de passerte De, de fikk kjøre fint Var det fine biler? Nye biler? Nei, Nei. hva var det for noe? Jeg husker ikke engang hva det var Det var jo sikkert varebil og en annen Jeg husker ikke Det var ikke, hvis, det, hvis bilen foran deg var en full bil, full av ståpere Hør nå skal jeg fortelle deg det var det er ikke nødvendigvis 100% sikkert at det er sant Men uh, jeg skal fortelle akkurat hva ja. det var Den første bilen, den første bilen var en uh, Toyota Hi-Ace det er jo mistenke en mistenkel bil om hver enn Med greske skilter uh, Ja <laughs> Ok, ja <laughs> og, og mer rust en hjul uh, Og en høy med mennesken Masse, den var, ja. Det var folk på taket oh. mm. Bil nummer to Det var en, uh, en Rover 75 Oi Uh, Rover bilfabrikken ikke i konkurse i 2004 eller etlån. Mhm. Eh, uh, men Rover 75, det er en ganske eldre bil. Uh, hvis det er som føler sig veldig såret For at de valgte nettopp den bilen Så beklager Men det, det var bedre alternativer Jeg er jo ikke er sikker på Sånn en Rover 75 Jeg er jo aldri interessert meg for bil i det hele tatt Nei? Jeg er ikke på Sånn en Rover 75 hadde stått Hadde jeg hatt en computer foran meg Så kunne jeg, kunne jeg søkt opp Vi lar, det, lar ja, den, jeg, tok, uh, jeg kan tenke meg sånn en bil Det vigner litt på en Opel Astra Ja, ok uh, Og den hadde Den hadde faktisk filippinske skilter Aså ja, Mhm mm og den var nok gøy full folk Ja, den var full folk Og den ja. hadde en henger Med en henger bakpå Ja, ser du det? Mm, men det var meg De valgte Ja <laughs> Ovo, Fødd på en regnværstad Ja Det er jo tross alt Fredag den 13. da Ja det, Kan uh, det ha noe å spille med tenkte det Jeg kunne ha noe å si Det er vel for så vidt En internasjonal uh, ulykestad Så de hadde flaks i to andre da Foran <laughs> det det så vel hva som var bak seg da, og ja. puster, Vi må bare ikke kjøre så fort At han her, her uh, faller av lastet <laughs> Det er litt som å gå gjennom tolla altså. du, du stiller deg bak han, uh, han med heroinsprøyter ja, Han som faktisk uh, <laughs> Er der mose vilje ja. uh, Så uh, Der ble jeg vei veien mm -hmm. Og jeg svinger av jeg tenker, Hvis jeg hele tiden mens jeg svinger av Det er en veldig kort reise Mellom ikke å svinge av og svinge av ja. men, men i hvert så rekker jeg å tenke de ville være mer fornuftig å svinge av. Hvis jeg bare driter i det, da? Ja. Hva er det? Skal de hive sig bak i den der... Uh, den der store tengselen som de gjør om <laughs> Det er en sånn der missebysse-grandiosa, eller vad ja. det er for noe. Ja. Uh, hva? Jeg, hvis jeg bare ikke stopper og kjører bare hit, så kan du vel... Nei, dere er statens vei. Jeg har vel ikke noen plikt til å stoppe for dere? Jo, da har du. Nei. Uh, du er vel det. Statens vei. Ja, men jeg er jo statens borgersen då det Jo jo men jag tänker staten uh, du har varit med och röstat i demokrati i live så är det att man och bidra till vem var och hur vis mig jag har inte anor som att du det är inte du som har röstat på på någon som sitter med makta uh, eller någon gång har satt med makta i, uh, i uh, jag har väl stemt motsatt uh, ofte, ja jag har tagit fel <laughs> ja, <laughs> ja, ja. ja i den grad uh, i folkeavstemning er en jettelegg Så er du, er du bommet godt ja. Kjempegodt det er, det er jo, Da tippet er at deg vinner ja. Det er det alle de andre skal, skal stemme på Men du har bommet hver gang du Det er helt fortærens da 100% feil Det er jo sånne odds, ikke sant? Det er jo 225 odds på, på Piratpartiet Nei, det ville vært 90 odds Det ville nok det var ja, det er det du stemte på? Ja, veldig ofte jeg stemmer på det Jeg føler de må, det, det er den beste måten Å bevise at min stemme ikke teller på At jeg stemmer på det Det skjer ja. uh, ja, Du er jo litt sånn at, at uh, Noen sier det nå så Spesielt tenker jeg da, uh, I forhold til det du må se på TV Der starten ja. Jeg vil jo si at uh, din stemme teller ja. Så er du jo litt sånn at, uh, nei, de, la, oss, la, oss, la oss undersøke nå ja. La oss prøve dette her også Og så gjenger du og stemmer du på, på et parti som ingen har hørt om mm. uh, Selv ikke de som er representanter for partiet vet de at de er omtrent. det omtrent Det er sånn de ikke får med seg Og så beviser du at din stemme teller faktisk ingenting Ingenting, ingenting. Men så gøy da for deg de Har du gitt deg riktig det nå? Jeg eh, er jo veldig lidig politisk <laughs> Så att jag är jätteöver faktiskt förriktig. Jag tänker det att ni at de har hört mig om. De, <laughs> ja, riktigt. De det var jättebra. Det är kämpelurta. Ja. så så är minstametal nog. Minstametal nog. Ja. Eh, uh, eller nej, jag har nog nog inte det. Hade hade stämt på, på Melodi melodigampris på det, men det gick. Så hade hade nog inte forskellen varit så väldigt stor. Förlä. Men det klart att vi, ser, vi er ikke dumme at vi ser poenget at de er stemte heller ja, da, alle, alle må komme på fra sofaen og stemme Åh, ja, må alle det da Nei, nei da, Jeg får nei, å trekke sofaen fremfor et stemme Den dagen man kan stemme fra sofaen Da får du mange det det stemmeseller inn da Ja, det gjør de Men uh, Det er med folk da på, på sånn en avstemning Du treffer med rare folk Jeg tror det er mange folk der som ikke er ude som er ellers Oi, ikke du? Ja, snuffs Snuffs, det er, det er høst Ja, det er forkjølelse jeg faktisk, til tross for at vi hadde drakket i går ja? Så har jeg ikke blitt forkjølet nå Ja, er det Vent og se Ja, det vil komme <laughs> det er, Jeg ser vel sånn du er mest smitt som Før det blir forkjølet faktisk uh... Eller før det sler ut i blomst Som de kaller det Vet du, det, det igjen som stemmesendene ja, ja. Så kjenner jeg mildbart Nei, Nei. Uh... For exempel at gjennomtrekk er farlig med et frisk luft sunt Det er vel litt sånn uh, bestemor uh, ja. Og, og, ja. Hvor er det du har ditt uh, fakta fra deg? Har min bestemor <laughs> ja, det, det var hun som er interessert Det skal du faen ikke tro på så. Ja, ja. Det, er, det er oppskritt Gennomtrekk Aircondition Noen blir forkjølet det også Noen blir men Jag vet inte med Det är liksom en bakterieskada det blir egentligen. Jag tror det. Ja då, det det, det, det. Men jag vet inte med lastbilen han körde lastbil hela dagen. Ja. Och då på sommaren himla så må för uh, inte denna sommaren som jeg har varit, men men uh, det var ingen som varm. Hah? Det var ja, det var en dag. Ja. Jag tror ikke det var, den dagen du må om. Dette var en dag, det var snack om. Det tar en sommar som det var mange varma dagar på. Uh, og han satt sa då lastbil hela dagen, körte. Og da er det jo naturligvis at du høper Aircondition-anlegget, for sikkert så blir du siddansett i egen damm av svette. Ja, og, og, så er aldri Oblever. er i bil med Aircondition uh, har siddansett i damm. Ja. ja. <laughs> I et liv kort. Men han hadde det da sånn at han ble veldig forkjøl av Aircondition. Ja. Så han kunne ikke bruke Aircondition. Og jobben han synes var å sidde i bil. Ja. Jeg har jo opplevd å være i Løveparken i Danmark. Jaha. Ja, uh, i en gammel uh, Peugeot jeg hadde. Mm -hmm. Som så ut som en dårlig værmelding Oppførte seg så fortet ligget han Vi kjørte bilen til Danmark, så ville alle kvinner og barn i Legoland Det ville ikke jeg Og det ville ikke Sviggefar, og det ville ikke min svager Så, vi endte opp med å gå i Løvparken Jævlig, var det en sånn klovnebil dere hadde? Det var jo virkelig sånn, var jo så statlatt i landen med Nesten Det var jo tre mann Riktig nok kraftige menn men Du sa Nej det var, øh, Nei, ja, de var kvinner og barn? Det var, de var i Legoland var, ja, men de var jo i pisjåen, eller? Nei, nei, nei, der, nei. vi har jo en høvmobil Å, oh, det vi var jo i det, da Vi har jo med mennesker denne oh, okay. ah, Ja, ja så, så i vår bil var det meg svigerfor og min svager mm. uh, Og vi kjørte inn i løveparken Og det var, jeg tipper Nå er jeg, jeg er ikke så god på å gi temperatur Men jeg tipper nok det var 200 grader Ja, yeah. cirka Røffelig Røffelig, <laughs> yeah. 100 grader uh, Og i løveparken så hadde det ikke lov på vinduene Fordi det er løver Fordi det er løver Eh, uh, jag ligger ju och tror att uh, visst det här fönstret en centimeter öppet. Och det känner mig løve, Så ligger jag tror att det är upps vagt nokter så hm, det känner mig löve. Eh, mått öppna fönster. Och ja, för det där är inte du tänker inte så pass uh, eller du tänker inte så menar en centimeter med öppet fönster släpper in en løve in. Det är jo et gammelt det jag i alla fall. Det är väl gammalt ja. Uh, Fortale til en klok man Men jeg er jo, altså De kløene til løverne ja. Er jo ikke som en uh, Fotballsupportersneile For å si det ja. sånn uh, Jeg hadde jo ikke klart En sånt med et Med min neile Men En løve Hvis en løve hadde fått kløene inn i vinduet ja, Forte jeg klipper det Ja, da, Så kjapp er jo ikke Jeg har jo ikke blitt for fart <høy> Nei, men her Men hvis jeg ser løver kjemme ja. Så sier det ikke å vente <laughs> nei, da, er jeg jeg kanskje, da er jeg kanskje nervøs nok Til ta opp det vinduet sånn vi litt i forkant ja. uh, Men det endte jo med at uh, Ikke bare jeg sa det min egen pøl og Men vi ja. var tre mann som sa det, det i hverandres pøl og svette Inne denne bilen En Ja, en fellespøl Det var grusomt Det skal jo være sagt at vi Roller ned vinduet litt grann, Og så kom ja. de kjører rundt runt sånne svære traktorer Eller et eller annet inne De har vakten De gjenger jo ikke rundt <laughs> <Forstår jeg nok. laughs> Segway er ikke noen det var det kom förbi och gapte då da på dansk att öppna med fönsterna. Ja. Och så öppnar med fönsterna så körte det igenom så var det. När med fönstern ändå så kom några nya traktorer så var det öppna med fönster ändå det, det er ju den debatten är ju ja. eller längre, nej äldre än höna lägger sitt du är det uppe med fönster eller är det ner med fönster? Ja, det er ju intressant debatt egentligen. Ja, ja, det vi en jätteintressant. Ja, vi stannar. Om vi sätter en 15-20 minut. du öppnar upp vinduet men du till upp vinduet. Det er to helt forskjellige ting Rull ned vinduet? Rull ned vinduet Er det ja, til, du, du kan ikke Ja, det er jo visst det Simon? Men du, du ser det noe lenger For nå ruller du ikke ned vinduet Det gjorde du Ja, du, du, du, du, du, den elektriske sveier. motoren Rull ned vinduet for deg Trykk ned vinduet Trykk Trykk på knappen Så vinduet faller ned i bildøra Ja, ja. Eh, Og ta Opp med vinduet Hvis jeg sier opp med vinduet Ja Hvis du det Så føler jeg vel at du skal opp Så skal, så skal, skal Heis vinduet Ja Lukk vinduet, kan du si. Lukk vinduet? Åpne vindu. Ja, men det er vel ikke vinduet i en bil? Åpne vinduet? Du kan, hadde du, hadde du så det i en bil, og jeg hadde så det på siden av det, ja. og sagt, Steffen, kan du åpne vinduet? Hadde du lurt på hva jeg mente for noe da? <laughs> da hadde jeg, da hadde jeg øh, funnet seg <laughs> Det hadde du nok. Han er, han er kort, det er kort vei til han. Det er veldig kort vei til han. Uh, kan du åpne vinduet? Ja. ja, det kan jeg gjøre. Ja. Du har du sagt nej. Eh, <laughs> uh, men hadde jag gjort det. Mhm. Sånn uh, ja, det där är en sån där Ja då. du sa du tränger ju öppen men om du spaskänner du spaskänner mig så er hempe ja. förnet. Jeg Eh. Jag föler att den här vi får jo, vi har ett mandat i denna i ett vi ska i altså, alla fall redde ett liv på kloden, med, hver, med hver Per episode ja. Ja. Og denne her vinduesheisede-debatten oh. Det kan hende at Dette er veien å gå, hvor at det, kommunikasjon ja. Er jo viktig at den, er, den forstås at begge, ja. Både mottaker og, og avsender At de er, de er på samme bølgelengde kommunikation. er viktig Hvis de er i løveparken i, i København Var det det? Ja, nei i, uh... jeg, vis, jeg visste ikke at det var en løvepark i København er, Nei, ikke i København, nei. men i Danmark <laughs> uh... Storkøbenhavn det, det er jo ikke så langt unna bilen hvis du er i bildet et sted, og så vips, så er det noen løver rundt forbi? Uh, ja, så... så i midten av ingenting. Ja. <laughs> du <det> er i sentrum. <laughs> uh, i, dit jeg ville da. Ja. Vi har sett på denne Danmark der. Du, ja. Vi har sett hvilken løvepark det er for sånn ja. Men hvis du er i en løvepark, ja. og det er, uh, og det er uh, en ja. bil du kjører i. Ja, det er det jo mange ganger. Veldig mange Ja. <hå> Så moder har kontroll på att det prater pratar samma språk och ni skönjer vad den andra menar när ni om vindu. Ja, For ingen ingen Löve Neilers ska igenom och och tror du där är populärt att köra skotrar genom parken eller mopeder eller Segway nämnt. tror du det, <laughs> uh, det blir gjort någon gång? Tror du det tror jag neppe de hade tillåtit faktiskt. Jag tänker ju som så att uh, Tror du ikke de løvene er gist? I de fleste mennesker folk. så er det jo et ønske om å, om å leve etter neste dag og dagen etter ja, der. Ja. Det trodde jeg helt til jeg så på, på TV at han uh, Steve-O ja. fikk en eller monterte selv en fiskekrok i kinnet sitt og hoppet ut i fjord hvor det var masse hajer. Og så var han fisket. Han var liksom åtte. Da. Han var åtte ja. hm. Og da Eh uh, og de høydene var nok av ditt med sån ja. der slo, ikke sant? Som når man hadde hivd uti. Mhm. Og fram til den dagen så tenkte jeg at folk stresser fullt kanskje helst gjøre det de kan for å, for å bevare liv og, og helse. Mhm. Dagen etter, nei, folk gjør vel som de vill. Ja. Ja. Eh, uh, hadde det vært en person på moped, knallott som det er, uh -huh. i Jensøydalmark, gjennom lovpakken så hadde det kanskje vært segol. Ja. Eh, jag hör kunde väl säkert gott igenom där med såna där q også, vet du, vet du, det där sånn uh, ja. som två folk, ikring, det er Skal vi litt vi er? Antennen, Det antagligen. Ska mig informera lite mer om mig? Och Anten, Tommy och Steffen. Det är inget mer. Nej, men vi har ju sagt at vi er uh, alltså det är ett tvådelat projektet här. Vi måste ju vi måste ju slå ett till. Det måste vi man nog för dagen måste ju gå. Ja, det går fortare på denna måten. Ja, det har det. Det gjør det. Og, og vi har brukt mange dager på å komme til et punkt hvor vi kan si at det skal gå fortere på den måten. Fordi ja. at vi har jobbet litt med jobbet. Altså det har vært litt, ja, litt samling da. Ja, det har vært, uh, bare prater, det ja. vært en, en hobby faktisk, i stund var det. Og bare det å komme opp og komme til og, og få rekt i lyd. Bildet er jo, det, det at vi har bildet her er jo ikke... Det, Fundamentalt det, det er forhåpentligvis lyden som skal underholde Og ikke bildet Ja, for vi har jo mye med lyden Ikke så mye Litt med bilder også Men, men Ja da det, Vi synes det er greit å ha det visuelt Så folk kan se oss ja. Så vi kan bli gjenkjent på gada <laughs> Og få ja. ting uten å ja. ha fått å si noe <laughs> ja. uh, Men nei, det, det er jo for så vidt Skal vi, skal vi en et videoklipp Eller skal vi vise en ting vi får tag på Så, så er det grejt å ha en video men, ja. men det er ikke sånn at dette skal sitte Og ses et... på Det er ikke det som er økt. Elektronikken på plass Vi kan, ja. vi kan gjøre ting med men datamaskin ja. som er kopplad till ett kamera. Ja. Uh, vi er väldigt skuffade över bildkvaliteten på ja, uh, uh, <laughs> som vi får. Men det får någon så vara tänka det är som noe sagt noe så så er det, er er det, kamera. Det är mitt kamera. Eh ja. uh, det brukar stå fotografera mig, inte ja. filma. Eh uh, fungerar fotografering. Det gör det. Men uh, det säger hon. han kommer funke fotografen funker ikke. <laughs> naja, uh, bilder er der, inte bara för gøy, det är inte meningen att hon ska si se på det här i, i en timme. Nej, øh... uh, det er heller du kanske gillar meningen i fall och se si det hör på det en timme. Man nöjs. du som som hör eventuellt ser på så måste du självklart bestämma sig för du vill om okay, du. Vil. Ja, så får det resten själv att avgöra det. Ja. Kanske till och med lite bättre än. Ja. Kan ändå bära. Och då vi sier, øh, vi kan slippa öppna ögonen. Vi ser vi si ska ja. vi man säga ifrån, då ska vi missa nå. Uh, hvis du holder for å ranns, får du kanskje en av bedre opplevelse. Slå på mye ut <laughs> uh, Skru av, gå ut Skru av, gå ut, finn på noe Nyd frisk luft Men dette her kan du for så vidt, og så ta med dig ut Nettopp, du kan ha det på telefon Og du kan ha det på, på Diskman Walkman ja, din Spill inn en kassett, og så kan du ta med deg på, på <laughs> det Walkman det? Ja. Det, det, er, altså, det er kun teknologi Hadde du Walkman? Og du? økonomien setter grenser vi jeg hadde våknet det? Ja. ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Jeg, walkman, jeg, hadde, jeg, kjøpt, jeg husker jeg hadde kjøpt min første minidisk. Min spille, første? Min første. Ja. Kunne kjøp, spille mm. ja, ikke spille CD-plade på. Hæ? Ikke minidisk. Diskmenn. Diskmenn? Ja, om forledelse. Ja. Uh, og var veldig fornøyd. Og hadde... Hadde fått brent en plate, husker jeg, med 50 cent på Og brent en plate yes. Husker du da du først ble introdusert for CD-brenningskonseptet? Det kan jeg innre svært godt ja. for, en, for en verden det var Ja, det var det, og jeg husker det var En i klassen min Og var det en til på hele skolen vel Som hadde CD-brenning CD ja. det var, Dette var vel nesten faktisk på ungdomsskolen Og trodde du det samme som meg Helt i starten, altså Nå er det noe at man ble introdusert for konseptet CD-brenning Ja Det Her Er det flamme Er det Hvor alt skal det bli da det. Fordi jeg tror ikke de, Jeg tror ikke noe de på det At det brenner dem Nei, det, det ikke er teknologisk innsikt til å Nei. kommentere det hele tatt Det måtte jeg, bli forklart konseptet Ja, men jeg husker han, han tok, jeg tror han tok, han er enig karen, eller de to, de, de brant vel sammen da ja. Jeg de tog en femtilapp eller en hundrelapp av plade De tjente jo massevis av på dette Rett og slett, på andres Nå tror du du kan brenne, tjene på å brenne selveplade i dag? <laughs> hvis, jeg, hvis jeg tilbyr deg en plade med musik. Ja <laughs> Du selv kan velge sangene Kan jeg få lov til ja, Det kan du Eh, hva for partner av de? Eh, og hva vil du ge meg for den plade? Vet du, jeg vil, jo, jeg vil jo helst ikke ha Jeg vil ikke ha en gang Rett og slett, så lite penger vil jeg gi Det er, ja uh, Det er vel en business som er gått uh, Men en liten stund her sånn, Så kunde den personen Du kan si navnet til den personen nå, det er greit uh, Ja, han en heter Kenneth, skal, Kenneth ja. Ja, Og han andre heter Jan Thoralv Kenneth og Jan Thoralf. Det er jo ikke noe veldig sånn <laughs> Nå vet jo alle hvem jeg mener uh, Det er jo ikke noen som er Det er ikke, det er ikke Arne Hansen Så når jeg sier Jan Wolf Så kalte han for JET Men han var veldig god venner Så ja. kan jeg, jeg fikk litt kompisrabatt Ganske jeg bare ga 30 for planen det kan, ja. det. Men 30 kroner på den tiden var, var, var med jo, det dette var jo på tidlig 1910 faktisk. Tidlig farge Våren. fjernsyn alder 1910. Men uh, det er ikke 1910 da uh, Det var farge fjernsyn 1917 det är så sent. Ja. 60.30. Hade att den datorn fall mig så kunde och så kunde jag Det gick uh, uh, de, de, de ville fram till var bara det att det arbete de gjorde. Mm. Eh uh, ingenting av det de det de solgte, Hadde de egentligen lagt själv. Nej. Eh uh, teknologin av uh, en annan eller så det var jag säkert utvecklat uh, någon før, altså Uansett da De kjøpte ja. CD-brenner Ja Eller ikke for en av dem Kjøpte datamaskin Som hadde CD-brenner Ja, de hadde Han egnet Jeg lopper om dette her Og var en av de prøvde, faktisk, det var han kjennet Som prøvde å bygge En datamaskin Uden det her uh, Tårnet Nå vet du Altså uden vegget Uden Ja, kabinettet ja. ja Så der lå det jo Hovedkort Skjermkort processor, Alt lå På rekkerad Koblet sammen Ja och uh, han tryckte då på på start. Ja. Og det gick ju rakt åt helvete hela grejen. Det gjorde det. Ja. ja. För det var ikke så isolert för stub och det var nog nog med det ja. Ja, jag beklagar för förskörelsen alltså. Ja, det det... Må bare... du må tåle det. Ja. Så en glöd mot hållet som alla. <laughs> ja, jag ska få känna oss när. Ska kunna göra så nej. Uh, musiken var skapt av hverandre Teknologien skapt av hverandre De her, her de tok bare rett og slett tak De var skapt av hverandre Ja, de, altså, alt her mm. er jo Visste du forresten det at det å ikke ha barn Det er arvelig <laughs> Den er ikke dum Hvis ikke foreldrene barn Så hennepper du heller Dypt Ja, jeg følte vi var i god flyt Og så la alt med <laughs> så, det var det jeg gjorde Så, så falt det litt fra Apropos ting som, som man ikke skal se si, er det noen ord? Uh, kanskje vi falt litt fra det temaet egentlig, som vi egentlig, vi, vi, først så pratet vi om... Vil du tilbake til Løveparken? Uh, nei, jeg vil litt, litt legge frem. Ja. Fordi du lurte på, eller ingen lurte på, men vi ville informere likevel, ja. hva dette her, her, her er for noe. Correct. Og, det, Og vi, der svar du det faktisk litt, for at uh, ingen lurte på, men vi ville informere deg. <laughs> ja. Der er ingen som har, sitat Steffen Borgårdsen, dyttet seg ut på den scenen. Nei. Her, men øh, utskammelig vel Vi skal ut, ja. vi vil ut fram. frem ja. Vi føler at vi er såpass fantastisk gode underholdere Høye på oss selv ja. Ja. Så, så dette her er det dere får det. Eh, Og dette er en tidlig fase Tenk hvor bra det kan bli om en uke for exempel. Og tenk hvor dårlig det kan bli om to uker <laughs> For meg, he, det skal være sagt at dette er ikke take one Nei, vi har gjort, vi har forsøkt oss tidligere ja. eh, Det er ikke alltid det har kommet med lyd Det er ikke alltid det har kommet med for eksempel så hadde vi, vi spilt inn en hel time med, med prat. Var vel, så hadde en god følelse egentlig når vi var ferdige. Jeg, jeg gikk ned for å hente noe kaffe til deg faktisk, tror jeg. Og så hørte du satt og lo her oppe, og så kom jeg opp igjen. Og så hadde vi da spilt inn hele opptaket, uden lyd. Ja. Og da mister du ditt av meningen. Før det kanskje. Ja. Det er jo ikke så gøy å sitte og se på oss uh, i stumfilm, tenker jeg. Jeg føler Charlie Chaplin hadde... Han hadde mer å gå på på den Ja, men den, den som piano bakgrunnen greier også den. Ja da, det kunne vi gå en kanskje langt på, selvfølgelig uh -huh. Ja, jeg erstattet lyden faktisk, med ja. Døbba ja. Vi kunne vært døbba Tror du mye kommer til å bli døbba <laughs> Og, tror du det blir tysk? Jeg sørger for meg at det japanske markedet har, har ro for dette jeg tror, jeg tror heller Tyskland Hvis jeg kommer til å døbbe meg selv. På japansk? Mm. Kan du japansk? Arigato Hej? <laughs> jeg føler hai er det japansk ord Det er det det Ja det må jo være Betyr Hør. det hai? Hai Ja er det litt sånn Hai Haia ja. Haia ja Ja, ja. Sånn ninja ne, nin... Ninja er nok ikke japansk er det det? Ninja er vel Jeg var Hadde hatt en computer for meg kunne <laughs> jeg... Greia med den eh, Interne sprøken som jeg har kastet i vei tre ganger Det er det at eh, Steffen og meg hadde en diskusjon eh, Om jeg skulle ha datamaskiner eller ikke liksom. <laughs> Uh, Tommy trodde han hadde en diskusjon jeg, jeg, hadde ja. jeg hadde veldig lyst til å ha min Mac stående for meg Steffen hadde ikke lyst Så vi ble enige om at jeg ikke skulle ha den På, på boggåsvis Ikke med meg så lenge du er det geit så, så, så det kan være jeg kommer til å det flere ganger Men jeg ser jo for meg den alternativ virkeligheten Hvor jeg hadde liksom vært så Altså hvis jeg hadde vært med dig så hadde du begge to tatt fel. Ja. Da hadde det stått en, en, en maskin der sånn også for hver ting som vi hadde liksom vært litt sånn, det lurer vi litt på, ja, så hadde vi vært inn og Så hadde det vært, vært, ja. vært sparket høle i, i flyten. Ja, på, på det er planen. korrekt. Så uh, jeg hadde nok ikke gitt meg hvis jeg ikke hadde sett panget uh, Og det er ikke ofte du tromfer igjennom nå. Det er nok første gang du tromfer igjennom, faktisk. Ja, og nå av det som er flott med dessa bärbara datorerna ja. då är ju det faktiskt att de kan igjen. At du flytta till baken. De. Visst att det då detta går i deras och så får de plats <laughs> ja, på sängen. Där kan du minst. Där du lägga en laptop eller solt på ett av jobben en gång. det får det plats på någon I motsats till allt annat som de påstår när på plats på sängen. Mm, laptops under sängen. Ho. Uh. Det var et dypt spørsmål Ja, det er stort til trenings uh, Ja De selger på TV-shop Nei, jeg, jeg tror ikke det ble solgt En eneste okay. laptop på TV-shop faktisk. faktisk ikke heller Køkkenutstyr og treningsinstrumenter Fiskutstyr hadde jeg lyst på på TV-shop De hadde Asså. noen sånne sluker Oi oh, Og de sto på TV der Og de, de dro fiske til fiske Og <laughs> ja, du den Fordi de fisket i et akvarium Ja, så det ja <laughs> så det var Men det skal være sagt Steffen Borgarsen At ja. det er hadde ikke fått fisk i et akvarium til meg Jeg har en fiskelykke God av helvete det, det, går, ikke, det går ikke Nei, det gjenger ikke Du får ikke fisk i et akvarium til gang jeg, Nei, jeg skulle ned og ha det en gang Men det de var ikke tomme, men jeg fikk ikke fiskelykke <laughs> det, det lå masse fisk å med Jeg kom jo ut uten fisk Det er en færre ikke fisk Det er ikke snakk om Jeg hadde en, hadde en veldig fin episode en gang uh, Det er min datter uh, Nå no ti Den gang Syv, kanskje 7-8. 7-8. 7-8, 6. 6-7-8. 6-7-8, ja. Stod på brygget på hytta vår mm. øh, og fisket. Ja. Øh, Fisk han type fisking? Fikk en skate. Fick ingenting. Stod kasta kastet og kastet kasta kastet og kastet. Og stakkars båndene ble, ble drittet etter hvert, og stod og kastet. Så gikk jeg da ned som den ansvarlige farne. er. Mm. Så sa jeg nå skal jeg vise deg hvordan skal gjøres. Så tok jeg opp Fiske stanger Eller tok fiske stanger Ikke fra Jeg tok jo ikke fra Men jeg, jeg fikk det Dytta til siden Fikk liksom Tvingte Kasset, dytte, Ja Nei jeg, jeg fikk fiske stanger og, og så kastet jeg ut Og så sveifte jeg ned så fikk jeg fisk Ja uh, Jeg liker deg skjebbe du, Kaller du det på ditt språk? Jeg vet ikke hva du mener med skjebden, Nei, Du vet det Men du Nei Jeg vet faktisk ikke Jeg kaller du Abbor er Abbor er ja. jo en fisk jeg kjenner godt til De er et små stygge tass med sånne pigge på ryggen de har, de har litt sånn Det er, det er litt Jeg føler at det var en fisk som har klart sig Fra dinosauralderen ja. til nå Ja, så er nok det en av ja. det ja. For det er en beinete jævel Ja, det er det, det er, Du kan lage sånne fiskekager det. det blir god For da moser du visst beina og alt, Så er det greit. Du må jo ikke heller bare dyr inn i en sånn med kløver, eller, eller sånn... Jeg tror du bare til å dø så gasset fisken gikk <laughs> <Det var, laughs> <laughs> du i... kan ikke ha men resten kan du, kan du få. Uh, jeg kastet det over deg, det er helt, helt i ord. Ja, det flott, ja. Kastet wood, dro in fikk da den her aboren. Ja. Du kalte det for i hvert fall. en skjede. skjede. Jeg fikk en skjede på... på men skjebbe, kalte vi det Hvorfor stor var den, hvis det til, til seeren? Seeren, uh, nå må du slå over til type film uh, Han var nok ikke større enn sånn, la oss si en 10-12 cm Ok, så det eneste som, som går an å med den her lille rakkeren er at jeg faktisk skal stikke Ja Men der og da, så var det liksom greia at jeg kom ned, tok ja. stanger fra jentungen Jeg tok ikke uh, out, in, og ikke fikk god Kastet fisk Ja og så, jeg, der ser du, sånn skal du gjøres ja. Lars Stanger fra meg <laughs> ja. Og så gikk jeg inn <laughs> Så, uh, father of the year Ja, for hun hadde stått der, var det ikke sju og en halv time? Jeg og... tror faktisk det var to dager to, ja. to så, Det to kan da. være you go når, ja. når jeg tenker tilbake Men ja. det var jo strone, ja Hun er så tålmodig som en grasshoppe Så hun hadde nok ikke stått der mer enn en ti minutter Tenker jeg, hva er det kanskje? Si. Nei, for nå man, man, kan jo, man kan jo av og til tro på ting man hører For selv ja. Det kan ja, øh, der er jo du litt glad i sånn, sånn intrige og så, og så får folk til å tro <laughs> Sånn ja. der uh, Det er jo ikke jeg Jeg er ferdig å hette av sånn intrige så Missforståelse ja. og, og sånne som det Når, når en tror att den andre tror noe annet så er det bare kaos Og så er det panikk Jeg elsker jo plantet Det er jo ja, glad i å plante Det er ferdig å hette av å høre historien i det uh, Faktisk Det skal være sagt Åh, oh, nei, det, det, men det, jeg, det er sånne historier som er best fortalt uh, rett etter at jeg har opplevd eller utført ja. dem. Ja. Uh, kanskje det kommer uh, kanskje anledninger. Ja. Kanske vi kan til og med gjøre det. Altså, vi har muligheter her til å iverksette sånne historieskapelsesprosesser ja. ved å koble ledninger til apparater, ja. bruke andre elektroniske virkemidler, Ja kommer i kontakt med personer som ikke vet at det er blitt uh, i kontakt tatt opp. <laughs> Det det kan du kanskje få ja. med seg. Da. Og så kan man si ting til disse. Ja. Og så går den ringe andre og si nesten noe det ja. og, og så den tredje person som bare må få oppdrag om å spørre den en om den andre. Og så setter man seg tilbake. Ja, og så nyder du det hele. Eh ja. uh, og det kan du altså si at det er jo noe du kan finne på i gangsmæsig. Fordi det hadde, det har du jo ikke fiksar annet på. For eksempel skuldkamera hadde jeg aldri ja. Jeg hadde så det å grene hele kjøret gjennom Jeg er fære ja. panikk Pustebesvær Et av verdens eldste Dette her hørte jeg på Det er ikke lenge siden uh, Det var sånn radio podcast jeg Skaper podcast, hører på podcast ja. Der har du meg yes. Det er en, en rund, rund ting ja. <laughs> Et kressløp ja. uh, Og der var det, altså, det Først så het jo skjult mikrofon. I, uh, I gamle ja. dager I Amerika, ikke sant? For det dette er Konseptet med underholdning uh, Over multimedia mm. Det ble ikke skapt i Tjekk-Oslovakia uh, Eller uh, Nei Eller Gama Malta. Eller På Malta sånt. Dette Amerika USA Ja Amerika er jo Det er jo kanskje ikke lov å si det lenger For at man jo, Man sier Man mener egentlig USA Og så sier man Amerika Og da, Ok, teller ikke Meksiko, teller ikke Kanada ah, ja. Nej det gjør det ikke Det er Amerika, USA er faktisk det Argentina eksisterer ikke det Vi snakker Amerika USA, USA. Anywho, uh, det var en mikrofon Som var skjult Og så uh, skulle de da ta opp uh, At folk ble utsatt for litt forskjellige uh, Spillopper mm. uh, Og noe det første Innslaget de tog opp der Var det att de hade eh hämtat ett flyttfyrö tror jag. Och så skulle en av en dude flytte på en sån en trekiste. En, sånne, en, en sån en som shipper eh, mm. kasse eller ett land. En skattekista. Ja. Det var en skattekista. Och så och så varje gång han skulle le på den så, så var det så det var placerat en man inne da, som skulle liksom ule och aua och akka sig. <laughs> så så, så det var av det Dette det, tenkte jeg Men det, dette, var det, dette var kun mikrofonen Ja, dette var bare ikke, Tatt opp ikke, lyd Ikke pil Ja så Nei, Var det så gøy å høre på? Ja, jeg synes det var veldig gøy Å høre ja. det For det er klart Du kan jo eh, Du får liksom Filmavisen eh, Feelingen da At de prater litt sånn liksom Forte hverandre som, eh, som alle gjorde på den tiden <laughs> De prater i forhold Så har det mange sånne I en stemme Ja, mange har vel den stemmen, cirka jeg prøver Å, å emulere nå Ja <laughs> eh, men men den här ska kanske flytte han han blev mer och mer chockad av den där ljuden så kom fra det han skulle flytte på. Mm. Og, og han andre som skulle som ba dem flytta det, han sa nej, nej, inte tänk på detta. Det går fint. Er, det här det är bara några gamla teppar och några några några kartonger och teppar. <laughs> ja. ja. Den, uh, den tror du det er det nu man får flytta på också? Hade hade med en pats. Ja, det är ju sån revolutionen har förget, ikring har ju Utviklet seg Det er for, ja. en god gamle fjær som blir til en homehands For ja. at, uh, det begynte med et praternes teppe ja. Det var et helt stille teppe Ja, det gjorde det Et teppe som lå, samme som det teppet vi i beina på nå ja. uh, Som lå stille og rolig Jeg var pledd Ja, det var det En klud Kanskje <laughs> En klud Og så ble det etter hvert noen som sa dette videre Og så overdrevet litt Og så ble det et, et, et håndklær mm. Og så en dug Og så da et teppe ja. Som etter hvert kunne prate så kunne Udo spasere litt, ja. ta sin tur Og så rett og slett til så kunne du fly Så til slutt så kunne du fly og det var, og der, der har du det ja. Ja. Der løste vi den ja. Myten bak det teppe teppet Begynte altså med en klud och det var uh, uh, I sammenheng med det, så var det i hvert fall den der, uh, Det skjult kamera greiene som du hater Ja Det begynte med skjult mikrofon ja. Fordi uh, Fordi de skulle lag underholdning på radio Underholdning er underholdning ja. Et forsøk på underholdning er underholdning De gjorde det de kunne med det de hadde Noe sånn som vi har uh, rigget her. det her Jo akkurat Det er jo faktisk story of our lives Ja Jeg, jeg, jeg tenkte på en ting på vei hit uh, ja. Et ord uh, Som jeg er redd eller hvis vi på vekt... Jo, litt redd på vekt... Redd for å bruke, eller redd for å... Ja, det, det er det farligste ordet jeg tror i, i norsk språk nå. Åh, begynner på F? Nei. Nei, nei, det er mye farligere enn det. Oi, oi, Bygd på M. På M. Mm. Ja, vet det vet jeg faktisk jeg for noe. Ja. ja. Og det er ikke, den, ikke den, uh, den profesjonelle utgaven av det, det er en sånn en slang av det. En forkorta, hva sånn? Ja, en sånn en... Uh, ja, uh, Forkortet er jo riktig... Kan og, minne litt om, om fruktmøk, da. <laughs> som som uh, den gule frukten av en mango. <laughs> ja, men bare man mango-is, da. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> For det, jeg husker dette her var noe jeg kalte mine beste venner, ofte, på, på barneskolen og ja. langt ute i arbeidslivet. <laughs> og det er et særdeles interessant tema du er på vei inn i. Men fortsett, du. Før... Eh, nå er det lov å si nigger Fordi at det er liksom ja, vi, vi, Er det lov? Det, jeg sa det jo Jo jo <laughs> Legg veldig til hva jeg ikke sier ja, ja, Nei, altså Jeg har jo aldri hørt det Ikke sier noe Nei Og Det å kalle deg For jævla mungis Ja Har du hørt Nå, nå Dette her er jo Det er ikke lov å si Nei å si. Uh, Hvorfor er, Hvorfor er ord ja, Av og så bare Det er jo på... Det er jo stigmatisering er det det? Ja, det er jo om det. Du setter jo folk i bås og låser dem inn og kaster dem til skjøss. Kjære ja. ja, men det er ikke det, det er jeg vil. Jo, men men nej. da, det er jo ikke, det, er det må ikke, jo være... Det er noen... ikke meint, men det er jo samme som, som, uh, som denne her evindlige storyen om, om uh, Patrice Vra og uh, Louis Suárez. Der han sa negro til han. Negro. Uh, som Louis Suárez... Uh, «Your teeth are outside», sa at eller forsvarte seg med at uh, det var noe de brukte i Sør-Amerika, ofte. Som et, et ord, bare som ikke nødvendigvis var negativt ladet. Sånn som altså, «mådde negro», liksom? Uh, vel, han mente fjellet. nok det. Ja, han mente nok det. Ja. Uh, men hvorfor skal du referere til han som en, som en neger, da? Eller, altså, ja, han er jo det. Det er han selvfølgelig, <laughs> men hvorfor... Hvor, altså, det er jo det... Men, men på, tilbake til, til ordet mungis da Der sa du det også ja, to, ja, to er i beta to, uh, Så kaller ikke du Du gjenger ikke bort Til en, til en mentalt tilbakestående person Nei, nei, nei. Det, det kan man Men hvis hadde hadde sølt... det hadde Det hadde blitt veldig mange sånne uh, Det som før var bare Hva var det du var da? Bare uh, bakstående, eller lenge før det enn så var det liksom bare åndshemma uh, eller, uh, ja uh, det var i hvert fall noe de, noe de kalte det men, men vi er jo på vei en plass da, ja. ifra en plass for det at, for lenge, lenge siden når dette, håper jeg på å si når begynte, <laughs> ja. så, så ble jo folk satt ut i ulvannet, ja, rett og slett bare og de heia, og uh, unnskyld, vi er nå kommet der til at, uh, de, de fått egen navn at de, at de har fått egen navn, ja <laughs> men jeg, jeg er jo selvfølgelig øh uh, jeg er jo for at det er, et, det er jo et negativt laderord Det er det Men jeg tenker, sånn som når de vi er det Så hadde jeg så holdt fotballkamp i kveld, ja. Så er det jo fort å brøle sånn noen syke ting Til, til han der vindlige venstrebekken vår Som, som hadde rektet nok et par løp i går, Men som ellers Jeg det var en annen mann Det var flere på den mannen som, som skulle ha hatt prill og ble kalt andre Men men, uh, Men der, vi kan ikke vi La oss bare ta bort kampens het det heller La oss ta bort all lidenskap Ja Hvem får vondt? Og hvor får du vondt her? Ja? Altså hadde du da nå er, jeg, nå er jo jeg Ikke rett person å spørre om dette her i det hele tatt For det, jeg, det skal jo møte til Før jeg blir Før jeg føler meg truffet på noe ja. du, du stått Hadde du med deg stått for å av hverandre I en teksikkø ja. Og en fyr hadde kommet hen og skubbet til det, Och du hade snuddat och kallat han din jävla röhåra feite jävel. Mhm. Mm så hade kanske jag kallat han det. Men väl vet nog att kanske jag efter på något roligt skämt såna att jag kanske inte skulle sitta på nöje att kalle folk det. Så jag blir ju inte, jag blir ju men att at det finns folk som blir. Jag husker jag hade en lärare på skolan där det, det var på detta var på vidaregånde. Så var det en där som, som snudde seg til en en som hadde irriterert en av et annet i klasserommet og så snudde han inn i saken jævla mungo ja kapenod. og så klickar plutselæreren på alle plugger ja det var en kvinnelærer kvinnelærer eh, og hun bare tente totalt skjønner og gikk ut i klasserommet grinens hun gikk ut grinende ja fordi at noen hadde kalt noen andre for mungo ja då da ble jo alle silen til en spørsmål men så vidt så det at hun hadde en et barn som var da man talat tillbaka stans. Ja. Eh också på plats kallt till mågo då. Ja. Eh jag det då troffe. Och klart, visst du har kämpat en kamp sån. Ja. på det viset. Ja, det jeg med Så måste jag med mig uh... det till oss. För det är ju länge sen. Jag husker uh, detta här kommer ju i nyheter nyheldene. Eh uh, mm. uh, uh, det var någon som hade ett barn som var hade down eller något mm. och så eh uh, fick brev fra från uh, Klassekammeratenes foreldre Om at den der mongo-ungen Måtte slutte på skolen Og skulle ja. bare gjort Altså, hallo Det er ikke det jeg mener Da, jeg tenker jeg som at så er... at uh, Men da er jo då er jeg fort Og så refererer til de der foreldrene Som, som Hvem er, er, du, er det som er mongo, liksom? Hvem om. er mongo her da? Ja, det er jo det, er jo det her foreldrene ja. Så, så det kommer litt an på hvordan du refererer til det Men samtidig da i det samfunnet vi nå er kommet til å ha blitt Ja, hva har vi å tape på å bare ikke kalle folk til? Neida, ikke noe, det, det bør jo selvfølgelig gå an. Men samtidig så er vi litt, litt sånn sy på hodene Der finns et bilde har jeg hatt en datamaskin foran meg Så skulle jeg få en bilde eh, Som illustrerer dette her veldig godt At for 20 år siden så, så er det en bilde Det er da tenkt Ja, du på den der skolen Og ja. barna og At det læreren uh, Eller foreldrene De er litt tydeligvis Et foreldremøde Eller konfermsteamet Ja Og så sitter foreldrene Kjeftet på gutt Som har gjort en, Som har gjort Rap den etter min mikrofon Da håper jeg ikke har hørt det Jeg kan ikke høre noen ting Det er bra Nei uh, Vi kan høre litt, litt, litt, litt uh, Det skal være deko det, Ja, uh, ja. Uh, Ungen ferder kjeft For å ha oppført seg Dumt Ja så då i 2012, sikkert som dette her bildet kom da, ja. så er da ting en snudd. Og læreren satt jo her da, på det første bildet, så hadde det liksom gått tilbakelent og lo forældrene ta jobben med, altså kjeftepungen. Mm -hmm. Så er vi da kommet til millenniumskjifte og, og noen år til, så er bildet snudd rundt. Ja. Så er det sånn at uh, eleven sier det bare gjør ingenting, og, og læreren hver kjeften får dårlig jobb. Det er. Først. Først så spør de da barnet Hvorfor får du ikke bedre karakterer Og så etterpå så spør de læreren Hvorfor får ikke barnet bedre karakterer Ja Kort oppspørt Ja, ja. Eh, Du ser på det som vad da? Latterlig Latterlig Ja Altså det er Det er Det er liksom alltid noe andre til skyld Ja Folk Terer ikke seg selv i nakken Og de sin egen i nakken, det er alltid noe andre til skyld. Virker det sånn Ikke alltid, ikke alltid. Det var jo en tid på norsk skole Hvor uh, Det å ha dysleksi Var jo uh, Da ble du sett på som unge da, Ja, da var du idiot eller, ja. da, var du, da var du ikke så smart som de andre uh, Så var alltid noen Å si, vet du hva Dere, Det er deres oppgave og ansvar At han her eller hun her Får uh, mm. den hjelp jeg trenger Og det det er fornuftig. Det er fornuftig? Ja. Og den fornuften har jeg nå tatt litt overhånd, synes jeg. Ja, men jeg tänker jo litt sånn, sånn det er jo dem sin oppgave da. Ja, men på alle mulige punkter. Hvorfor ikke på alle punkter? Hvorfor ikke prøve det da? Nei, vet du hva, Steffen? Ja, ja, her får jeg lov å... Ja, dette, er, dette, er, dette er en, en atmosfære av, av fri ord og... og, og I aller høyeste grad. Det er jo dem hele formet. Ja, ja det kan gå att vara att jag finner att jag är inne med mig så lite på. Eh, vad blir vi på börja på den här du som eh uh, pedagog eller ikke? Nej, selutnampt pedagog. Selutnampt pedagog, ja. pedagog ja. Selutnampt, selutnampt. Salut, ja. Ja. Eh, uh, studiepoäng som helst uh, eh Nej, är långt ifrån. Vänta ifrån. Vidaregåande uppläring. Jag hade en uh, femorinorsk. <laughs> det hade femorinorsk. Ja. <laughs> kan jag få Nej, vi då går en lärling. Nästan när jag fullfört kläratiamigomatiskt. Riktigt. Eh kontra mm. eh, din datters klassförstander eller kontaktlärare eller bamsemoms eller vad fan det heter mm. för det, det blir ju det är en ny reform varje ja. Där eh det sitter Ikke bare en person, men en person som en del av ett jättestort apparat på kanske 50 kollegor då. Ja, med uttalelse. Mm. Uh, er det 5-6 år eller 4 år? Det var i alla fall uttalelse, massa. Ja. Mycket uttalelse, det är sigart sånn som min uttalelse, onödvändig i i i de störste överflödet av sammanhang. Startsviten kap eh uh, jag checkar jag skulle. Låt eh vi en hel annan timme til till det. Ehm um, men de sitter noen der da, ja. og står noen ganger til og med, får uh, smartboards mm -hmm. og en iPad til hver elev, ja. og så videre. Og så mener du allikevel at du skal ha større forutsetning for å plente inn gode læringsvaner enn dem? Ja. Ja, det gjør jeg. For det at jeg mener det at hvis en guttunge eller jentunge har ADHD, ja. dysleksi, andre lese, lære og skrive vanske Dansk syndrom? Det er jo litt på siden men, uh, <laughs> Jeg er egentlig lenger <laughs> det allerede ja. ja, ja, ja. men, men jeg tenker hvis du har Hvis du er Hvis du de, har det her vanskelig Selvfølgelig skal du få spesialopplæring Så du synger ja. Det er kjempebra de, at de tar hensyn til det Men jeg tenker som så at hvis du har Et barn Som er bare Vild og galen og ikke vil oppføre seg. Hva er det? Vi lager alle fra... <laughs> en eller annen dal. <laughs> eh... Skal han da få seg spes mer spesial... Eh... Det skal jo være individuell I, I mean, tilpasset opplæring til alle, ikke det? Ja, men ja. Mens, og... Ikke noe? ja, men ja. Det skal det, ikke sant? Og, og skal du gå i det da, skal du ansette en lærer til hver enkelt elev da, for, for å kunne... Tilpasset hvert behov Jeg for eksempel Som er en datter, Som er veldig stille Og skenert Og forsiktig Og, og redd da Skal ha ja. en lærer Som aldri har hevet stemmen Skal hun ha en lærer Som aldri har hevet stemmen Det vet ikke jeg Som ikke blir sinnet For at hun er, hun er Ikke pyset og redd Men, men hun, var, hun, er, hun er ikke det nå lenger Men hun var det Når hun begynte på skolen Så var hun veldig, veldig Forsiktig og stille og, Ja nå har hun begynt å banne og røyge <laughs> det, det er på den. Tinder <laughs> Så, Ja, det er jo fullt nok Tinder og nei, uh, nei, det jeg mener er bare at uh, Det er uh, Det er en gruppe her som har større forutsetning for, for å gi uh, Et ternekast Ja, eller ikke du, bare et ternekast Men det du konsept altså, Du fullførte ikke skole uh, uh, Obligatorisk 12 år, klarte du Eller uh, 10 år det var vel fort uh, Jeg gikk jo hele barneskolen Du, du gikk fullført i barneskolen? Nei, hør meg ut Og gledet meg til å begynne sketteklasse Ja Og jeg uh, kommer aldri i sketteklasse Nei Får denne forbasket formen <laughs> det, det ble ikke noe Hvor at jeg femte til syvende Ja Så sketteklassing var aldrig. aldri uh, det ramar runt livet är som gott sånt. <laughs> som har liksom blivit tunga grejer med det. När jag då skulle bli vuxen och min det här yeah. så så var det inte sånt som uh, Nej. som uh, <laughs> som andre folk uh, på film för exempel har. Ja. Det hade du ju inte. Nej. Eh. Man när jag är ett 6 år. Man då eh uh, hoppar ja. uh, plus 3, det är 9. Ja. 11 år hade jag. To år med salg og service. To sånn. år med salg og service? Kan selge iskrem i Sahara. I Sahara. <laughs> det kan jeg. Det skulle jeg få til. Ja. Men det, det er jo bra det. Ja, det er vel ikke imponerende. Men... Ne, nå er det jo en gang sånn det systemet er laget Ja, ja, vi må gå på skole Kan jeg bare tilføye at Hadde jeg vært nærken vandrer Så Og spasert gjennom Sahara Ja Og jeg hadde troffet på en i skremseler Så hadde nok det vært mitt favorittmenneske På hele planeten Altså Men om han Hadde Hadde Var full av vorte og hår Vorte med hår på i ansiktet Ja Så hadde jeg alligevel i sand Ja det hadde det trängde jag med jagen för sig. Jag hade Måtte ta med henne. Ja. Så he aldrig. Jag är ju väldigt lite eventyralisten. <løp> så jag hade nog inte varit i arken. Man min redan, men för att jag är som du ser folk som måste basera grannar på tvärs, ja. Ikke grannar i Oslo, <løp> det så, det så det kan man gömma teo. Man man öh gänger grannar på tvärs och Sahara på, på kryss, og, ja. og reise til verdensrommet, og, og stupe for verdensrommet, og høppe i falskjerm, og høppe i strikk, og... Jeg ferger jo mine adrenalin, adrenalinkikker å køre radiobil. Rett og slett. Ja. Da er det gøy. Da <laughs> koser jeg meg. Det hører på kampen. Jeg har uh, karuselle og berg- og dal-banen og sånn. Jeg har enda et minne uh, ifra noe som alle sørlandingere tar for noe. Gimlemesser. Uh, når jeg var... Kan jeg ha vært med noen måte og en plass? Ja Og, meg og min fetter og min mor, var da på Himmeløsa Og vi skulle i en form for karusell Ja uh, Den karusellen bestod av en stor plade, stor rund plade, med en haug med sånn noen te på Ja, Dette, og gjerne litt sånn, uh, det var noen sånne kunstige bakker og berge i denne her, sånn den gikk opp og ned, eller? Nei, den uh, gikk kun runt og rundt flatt. Kun flatte. flatt fundament Og sveiv rundt i ring ja. Og så husker jeg ansikte på Han er jævlen som gikk rundt Og så ga enda med fart på de kroppene Og mens han er fetteren min Han ville ha litt mer Han sa det opp til mer, mer Og så tenkte jeg, nei, nei, nei Altså, mer, mer, nei, nei, tenkte jeg Og så sveiva, sveiva, sveiva Og, og den her stoppet jo etter hvert Og jeg husker enda den ydmykelsen Av stå mitt i blant det jeg følte denne gangen Og per dag stod at hun Var en million mennesker det står Åsby, Åsby, Åsby, Åsby Ja Så uh, Så du ble rett og sånn. slett kvald? Uh. Jeg ble drit dårlig. Ja Rett og slett Jeg har vel kun opplevd uh, I nye åretid Fyllesyke Men <laughs> kan måle sig Ja uh, med, med den opplevelsen der Så det er ikke noe særlig begreis her for uh, Ting som gjeng sånn fort Nei, men den denne gikk jo i rundt i ring også. Ja jeg hadde noe faktisk i Disneyland i Paris, så var det et par sånne, sånne Bergedalbaner som, som var litt, ikke gøy, men... Nei, vi skal ikke, ikke, ikke gå for langt nå. Nei, vi det gøy, men, men det var ok. Ja, det var, det var ikke... Det var ikke avskrekkans, det nei. kan jeg si. Nei. Det var ikke dritkjedelig. Nei, det var det ikke. Uh, det var ikke det. Men uh, som regel så er jeg næråpnet å holde vesker. Ja. <laughs> jeg hadde da en nærdøden opplevelse på uh, Kypros, Ayanapak. Ja Der var, meg og min kone Da verden kjæreste var vel uh, Og et eller annet par oss Som reiste ned Og der var det da en Skal du kalle det en karosell Som kan være med en med to like lange visere Bare i gigantisk version. ja Så sidder du da i en korv Der du sidder, to stykker på siden av hverandre Og så sidder de to andre med ryggen mot deg Ja och igen den här då runt og så dinglade den här kavajen på bokanten och är det måste bli som var fyra ja. og och jag tänkte okej okay, jag får gå med får gå med och är så döden i vitöye varje gång den här trallade runt så huskar jag mig blev sidan sån øh, när man vill man de slå det slår vara det visst väl igen och blev sidan över øh, sånn. Og så så du liksom ned ja, Skilder med mikrofonene her nå hva, ja. hva er du sittende sånn, hva mener du? Men Nei, altså, altså, vi ble sittende fremoverlent da For den korva gikk jo sånn at du ble Du ble sittende Du var spent fast på en måte, Arke okay? I aller høyeste grad Men ja. jeg, jeg var kvid på, fra, fra Neiland opp til alle bunnen <laughs> ja. Så jeg har jeg hattelt meg fast uh, Og så langt, langt der nede Jeg er så en sånn liten bu <laughs> ja. Som jeg så får meg med skjøl Og innvålene mine kommer til å pryde Når har falt i døden så rett før vi treffet denne boen, så gikk jo denne pendelen da, eller sånn, viser den da, ja, sånn, i ja. rik sirkel. Uh, Helt bilder, men selv, rett var ferdig med den, og ser jo ut som jeg har vært i syvende cirkel i helvete. <laughs> ja. Og tilbake igjen, faktisk. Uh, grusomt. Jeg kan ikke fordra det. Nei. Pysete som en kattunge, <laughs> men uh, sånn er det. Kanske lett. Men uh, snill og myk da? Veldig myk. Uh, myk å ta på. Ja, men, men herregud, du får, jo, du får jo være den du er. Det må jeg nesten. Ja? Ja. Det er jo trygt her i sofaen. Det er det. Uh, som HMS-ansvarlig, så jeg har jeg gått gjennom alt av brannrutine. <laughs> <laughs> ja, det blir sveier. Ja. Der er jeg litt andre veien HMS, det kan jeg ikke for rart. Nei. Det blir for rart. Ja, men der liker du det litt der, Ja, fordi at det er ikke på kanten. Er, du, hvis du syns uh, hvis du visst på en fabrikk, för exempel där HMS är väldigt högt uppe på på listan och alla är väl rädda, så då är du pissen då. Fylla. Ja, men er det är nog som är vanligt då. Nej, det tror jag men det finns nog de, de som... <laughs> det är de det som finns där. Och kanske ni litar på denna godbiten av av megabyte og ja. och ljud, ja. ja. det kan så vara. Oh. Nei, det, det, det ligger mot slutten Men, men ja. eh, Som eh, Som en oppstummering da så, så kan vi jo dulte borti eh, Det som for noen er kanskje Veldig viktig og Ufintlige områder ja. Og så kan jeg gjøre at vi ikke tar det så høytidlig Som, som andre uh, føler at det burde Vi har ikke på oss alle Stilkansker vi, vi burde kanskje Nei uh, uh, Vi prøver ikke å trykke på tærnene så godt vi kan uh. Uh, Vit dette vi menar ingen vondt. Nej, bortse från uh, de er som vi vi säger ifrån, de vi vill uh, ja. vi vill vara klart ifrån. Ja, ja, det du vet. Eller spa det ens badet ganska till bokanten. Ja, det är riktigt. Jag vi har väl så varit jag kanske i större grad än nej kommer att ställa frågor om vad som blir som är poäng med med den och den uppfattningen för jag vet är uh, det är det nog jag liker så är det det jag också kunde Uh, nei, jeg liker ikke så godt Å provosere egentlig ja. uh, Men det, jeg, jeg, jeg liker godt å dyste litt borti uh, uh, Hvis det står på simpel sånn uh, Det finnes mennesker som er, som er veldig glad i også, også og, noe, ja. og så bort og, og, sånn og tenner fyr på noe Og så står det en ser på flammene Du er litt mer sånn at du liker å tenne fyr på noe Og ja. <laughs> så stikker du Så kan den der Den branden der, kan gå sin egen uh, Hvis for eksempel uh, Det er en uh, ja, en installasjon Eller en, en knapp Eller en bryter Eller en, en, et kunstverk Eller noe sånt noe. Mm. Og så står det Sånn der Ikke rød Så kan det være Han som dytter Han andre Til å ja, komme borti ja, ja Veldig godt Det liker godt Og her sånn er jo Veldig trygg da Jeg ser rundt ja. meg her er, Det er Det er ingenting her Som skal uh, Nei, Lage umiddelbare konsekvenser For hva jeg sier Nei Det er ikke det Øh uh som vi ser vi ser på sig att som trygga här Ja, här sitter vi alltså gott. Och det är ju ett gott premise för att få den uh, den flytande samtalen som vi har ute efter. Ja. Det eh uh, där bli mange, mange avsporingar. Ja. Det hem är ju sett bara några i det sista där vi är mycket faktiskt gott ifrån ifrån uh, ja. innom Ja. Inom mänskliga mindre med flere ekro ja, som över. Ja, allt det som och utandning och upplärings uh, altså bla bla bla. Mm. Det har varit inom mycket rätt. Ja. Eh uh, kanske lite på något och för mycket på annat, men uh, men det styrke vi. Vi, vi. vi vi vi håller fast det slöjf och så, så leder det oss uh, där vi där Og hamnar. Och så miste mig och så femtagen nåt. En ny slöjf. <sløyfe. laughs> vi finner det vi där är ju väldigt lite faktiskt ingenting. Er, som er manus påsärt uh, i det helt tatt. Absolutt ingenting uh, På godt og vondt På godt og vondt Der kommer det ting som Som vi kanskje I ett og ti finner du at Kanskje ikke skulle prate om akkurat det Nei, det Vi kan lære på, på mange måter Det er learning by failure Ja, learning by burning Som jeg ble av en, en Fyrmilter om Ja uh, Vi sitter i en sofa med plass til flere folk uh, Vi har Per dags dato Ikke helt klart å bukke de De mest profilerte gjester Neida det, uh, han är hon godaste Putin var ju <laughs> ja. uh, uh, ja. uh, har det i dag också. Ja. det föll mig faktiskt att man inom lite rätt för mig runna att godaste. Yes. Nå heddigt tryck i salaten. Ja, men du sa detta her på et, på ett av testgrejer ja, och det borde det där du sa lat. Ja, men det de, Du var du utgal. Nu vi ha det kära ärde församling. Hör här då. Foran meg sitter Tommy Nå blir han rødere i fjeset Enn, uh, enn det han bruker å være Fordi ved Skjegget uh, Ja, skjegget blodrødt Da er det nesten fyr uh, Litt som en sånn solnedgang Med litt oversky Ser du det? Jeg kan ikke se uh, På film På film Har <laughs> ja, jeg sett det skje Beklager ja. Han satt Der Høyde. han sitter nå <laughs> Jeg kastet opp litt Da er det det det uh, han satt der hvor han sitter nå På Reva i en sofa mm. sa, vet du es nå har dere domba dere ut Skryte på dere og bombe i filler Passasjerfly Øst og vest her, ja. og så er det ikke dere Og så var det det Så var det IS yes. Det var vel ikke den nevnte, nevnte flyet Som var yes. Jo da, vi snakket om som uh, Ja, men det var jo et fly nummer to Fly nummer to, ja ikke flyttet bort... Var det to flyttet som har blitt bovanger? Jeg mener det var noen annet, også, ja. Der, som var kom hadde her. hatt en computer. Nei, da la computeren ligge. Men ok, la oss si at... Ok, jeg, jeg, jeg hetser litt yes for at det virker som at de hadde... Skrytet på sig et bovangrepp som ikke de uh, ja. hadde gjort. Og da hadde de tråkket salaten. Ja, men så hadde de... Så hadde de i hvert fall tråkket salaten. Når de nå har gått ut og sagt at uh, blodet vil renne i Russland. De har jo kødd okay, av en bjørn som ikke... Uh Spør, spør ikke, ja. Tjenia om det uh, kødde mer med Russland uh, for tiden Det tror jeg ikke de også Nei Ukraina? Nei jeg Tror ikke det heller de hadde en del gass og sånn fra, fra Russland før Det gikk jo sånn gass uh, Nei, ikke ukrain. Ukraina Det gikk jo sånn der gass uh, Det går gjennom da uh, Mellom Russland og Europa Det går gjennom uh, Ukraina Ja Og der koblet De bare slo et lille hål altså <laughs> de, de bare koblet seg på Der tenkte att at dette må jo fallet. Ja Uh, Russland Ryssland sa vi där gillar det kanske att ge faan i det där. Sa de på ryska? Eh "Urt sibirskiy gasivt gas". Ja. Gas. Okej, eh det är sista gången jag gör detta. Den kan det kan man måste försöka ta den islam slow motion uh, eh uh, vill bara det ligger. Eh uh, dann har du slutat till att på ditto. Ja. Eh, de de de gjorde det och Ruslan sa vet du, da, da, da dreper vi dig. Du tycker det. det. <laughs> da i hallö för dig. tar vi den til slutt. Eh, og de det till slut. Eh, det gjorde de. Ja. Och så det. Eh, vet inte helt Chetscherdia, det det var ju bassrart. Alltså vi skal forske Og så ska ja. vi fortæller det facet lite senare. Tack IS säger at då bor Ruslan basta sig. Mm. Tommy sier at uh, IS må passe seg for Russland Ja, ikke nødvendig som et tips Altså om uh, Om Russland klarer også for i dag uh, IS, terrororganisasjonen Som til meg er, er Dømt ned om av Al-Qaida Ja Det, uh, alle er til Putin Og, og de andre Stopp, der, der, vi trenger ikke å si mer Nei. Alle er til Putin ja. <laughs> Altså det, vi hänger oss oppe i med ja det är inte så mycket de, de, de store stora antal med sex slaver de har i dessa byne sina all halshuggning <laughs> Vi är fler än oss. Vi har fler sex slaver vi har. Ja. Och och kanske någon kommer til å få. Ja, antagligen. Uh, ah, <laughs> den uh, väldigt sträng dogmatisk uh, levesätt de de uh, ser att folk ska ha. Ja, eh där, det hänger inte vi och så mycket uppe. Vi är mer på uttalande vi, så ja, da. rent presstekniskt, föler vi att det har mycket att gå på. Ja. eller ja. Ja. Det det vi, vi står som en enhet här. Vi, vi ja. det som jag sagt här, det menar det representerar bägge två. Det ja, det är det. Visst inte så ska man säga si fra, man kan säga fra. Det er korrekt. Eh avslutvis så vill jag också säga Sør Audio. Ja. Med du? Morten Abrahamsen og Anders Larsen mm -hmm. uh, Som vi har fått uh, litt utstyret ja. uh, Og Agder Lyd jeg, Agder og, Lyd har vært i bildet Trond, Trond er fin å, å ha med å gjøre Ellers så har vi vel kun oss selv å takke Ja, <laughs> det. ja uh, det, Jeg vet ikke helt uh, Jeg har lyst til å beklage og <laughs> Nå er jeg spent, det har jeg sett det gjort faktisk eh, Nei eh, Det føler liksom det, det, det kan man gjøre som en slags taktikk For å, for å pusse over en del eh, Skrubbsår som eh, man skaper Og det är sikkert noen Blødende ører der ute I, i, i Norges land ja. Fordi at jeg Ikke ventet til jeg var 100% frisk Med å ta mikrofonen Det ska vel jeg jo klage litt for I og med at ja. jeg var dit på dig i går kveld det nå men ja men men jag kände mig frisk nog till att göra det. Ja, det var du kö. Det var jag. <laughs> så det har blivit snuffset. Det eller så pratade jag väldigt mycket om det så. var ju hon jag var ju logopeden till Granny Fine. Om du husker det som gick på TV3 för länge sedan men fine. det är fin. Det er faktisk min kone på det är min core sett lite bara det sist. Ja, det det er klart någon gode uh, programmer, det vil man ju aldrig uh, sluta se. Det er Du er jo en uh, fantastisk då Som med Patrona. <laughs> ja, pratar ju ofta genom genom underboken. Eh ja. <laughs> uh, och det det skönjer jag kan vara slitsamt, men jeg, vi har provat justera på lyder och vi vi gjorde någonting ting med med några knappar. Uh, på att det hade Full balsamerende effekt da Om du blir mutet i de blikkene du snufsa Og hos deg, det tror jeg ikke Nei, det kan Og det er jo skridd. selvfølgelig heller ikke noe vi kommer til å gjøre noe uh, Litt trafikkstøy er det nok I vagonen her ja, i mellom Til tross for at, at veien ligger stikkona Ja, det er klart uh, Det skal også sies Vi har ikke investert så mye I Neida. dette her Noen hundre kroner her og der ja. Noen vi ikke trengte å kjøpe ja, vi max du, max du ding med dig. Misser du ting med ja. ledningar det vill vi det vil vi lodde ut i konkurrenser senare Lik och del, är inte det det viktigaste? Lik och del. Like og del. Ja, at det att like det du måste lik det är en nettsida som heter godnyhet.no. Ja. Där vill detta ha det uh, det vet du kanske Fordi att du har hört på det antagligen. Uh, men det kan ha det på andra plattformar, ja. men uh, primärt så är det en en uh, av uh, godnyhet.no. Ja en en blogg av Tommy. Där är för att det kanske en navne blogg Tommy som är väl känt som her i Vänersborg. Tack skal du fan ha. Ja. Tjuke Tommy. Tjuke Tommy. <laughs> blogg, Tommy. Blogg, blogg Tommy har eh, också blivit akkobaggad. Blivit blivit får tack faktiskt Kuke Tommy. Kuke Tommy. Blogg Kuke Tommy. Blogg Tommy. Ja, for å ikke, for å, for å ikke blande ham den andre Tjukketommi med rødt jegg Det kan jeg heller faktisk leve med enn bloggtommi Ja, hvis du har det gode det Så, bloggtommi og jeg Vi har laget en, en vlog, rett og slett Og bloggtommi og usympatiske Steffen <laughs> Ja Eller satan Steffen Med hvor mange velger å kalle bar, Eller bare satan Ja, men også en god slike skjønn <laughs> Jeg har <er> blitt kalt <laughs> ja, Bare slike foreldre Og nei, jo Flott, vent det jeg sier. Det det er, er faktisk ja. på godt og flott. Flott det er, ja, flott det er jo då ett uh, fint innepakka år for ikke så uh, ja. bra. Ja. Uh, takk til Lagdelyd, takk til Blogg Tommy, takk til uh, loftstuene her med udepure og udepure. og, og røvegger. Og takk til Steffen. Og takk til meg. Takk og for takk oss til han som har hørt på.